Testamentul francez, pista 2. Printre vise recunoșteam vocea și mai ales intonația inimitabilă a avdotiei, lăptărea sa, care venea din satul vecin. Gospodinele coborau cu bidoanele lor către două enorme recipiente din aluminiu pe care țăranca aceea vânjoasă le căra de la o casă la alta. Într-o zi, trezit de chemarea ei, nu a mai adormit la loc. Am auzit ușa noastră trântindu-se încet și niște voci înnăbușite pătrunzând în sufragerie. În clipa următoare, una dintre ele a șoptit fericită uitând de sine. Oh, ce bine la tine, Șura! Parcă aș fi culcată pe un nor!" Intrigat de cuvintele acelea, am aruncat o privire după perdeaua care despărțea sufrageria de camera noastră. Avdotia era culcată pe dușumea cu brațele și picioarele desfăcute, cu ochii pe jumătate închiși. Tot trupul ei, de la picioarele goale, pline de praf și până la părul răsfirat pe jos, se etolănea într-o odihnă adâncă. Un zâmbet absent îi colora buzele între deschise. Ce bine la tine, șura!" a repetat ea foarte încet, chemând-o pe bunica cu diminutivul acela care înlocuia de obicei pentru oamenii de la noi prenumele ei neobișnuit. Ghiceam oboseala acelui trup mare de femeie întins pe jos în mijlocul sufrageriei. Înțelegeam că Avdotia nu-și putea permite o asemenea uitare de sine decât în apartamentul bunicii mele, căci era sigură că nu avea să fie nici repezită, nici judecată cu asprime. Își termina periplul ei stovitor, îndoită în două sub povara bidoanelor enorme. Și când se termina tot laptele, urca la șura cu picioarele amorțite, cu brațele înțepenite. Dușumeaua, întotdeauna curată, goală, păstra încă o plăcută răcoare matinală. Avdotia intra, o saluta pe bunica și, scoțându-și încălțările ei mari, mergea să se întindă direct pe jos. Şura i un pahar cu apă, se așeza lângă ea pe un scăunel și vorbeau amândouă încetişor, înainte ca Avdotia să aibă curajul de a porni din nou la drum. În ziua aceea am auzit câteva cuvinte pe care bunica i le adresa săi prostrate în acea fericită uitare de sine. Cele două femei au pomenit de muncile câmpului, de recolta de hrișcă. Și-am fost stupefiat ascultându-o pe Charlotte, vorbind despre viața de țăran, îndeplină cunoștință de cauză. Dar mai ales rusa ei, la fel de pură, foarte subtilă, nu era deloc nepotrivită cu limbajul picant, aspru și colorat al ei. Discuția lor a ajuns și la război, subiect inevitabil. Bărbatul lăptăresei fusese ucis pe front. Seceriș, Hrișcă, Stalingrad, iar seara bunica avea să ne vorbească despre Parisul inundat, sau să ne citească câteva pagini din Hector Malot. Simțeam în trecut îndepărtat, obscur, în trecut rusesc de data aceasta, reînviind în străfundurile vieții ei de altă dată. Avdotia se ridica. O săruta pe bunica și își relua drumul care o ducea printre hol de nesfârșite sub soarele stepei, într-o căruță înnecată în oceanul de ierburi înalte și de flori. De data aceasta, când ieșea din încăpere, am văzut-o atingând cu degetele ei butucănoase de țărancă, cu o grijă șovăielnică, statueta delicată de pe comoda din antreul nostru, onimfăcu cu trupul și roini pe care îl înlănțuiau lujeri întortocheați. Figurina aceea de la începutul secolului, una dintre rarele splendori de odinioară păstrate printr-o minune. Oricât ar părea de ciudat, mulțumită bețivului local, Gavrilici, am putut noi să pătrundem în înțelesul acelui altundeva neobișnuit pe care îl purta în ea bunica. Acesta era un om la care te temei până și de silueta împleticită ce se ivea pe după plopii din curte. Un om care îi sfida pe milițieni, blocând circulația de pe strada principală cu zigzagul capricios al mersului său. Un om care tuna și fulgera împotriva autorităților și care, prin înjurăturile lui răsunătoare, făcea să zângă geamurile și mătura șirul de băbuțe de pe banca lor. Or, același gavrilici, când o întâlnea pe bunica, se oprea și, încercând să-și țină răsuflarea, duhnind la vodcă, rostea cu un vizibil respect: Bună ziua, Charlotte Norbertovna. Da, era singurul din curtea aceea care o chema pe numele ei franzuzesc, ușor rusificat e drept. Ba mai mult, ținuse minte, nu se mai știa nici de când, nici cum prenumele tatălui Charlottei, și alcătuia numele acela exotic, Norbertovna. Culmea politeței și a curtoaziei în gura lui. Ochii lui tulbur se luminau, trupul lui de uriaș își regăsea un oarecare echilibru. Capul îi se clătina de câteva ori ușor și puțin dezordonat, iar el își țilea limba murată în spirit, să execute numărul acela de acrobație sonoră. O duci bine, Șarlota Norbertovna. Bunica îi răspundea la salut, ba mai și schimba cu gavrilici câteva cuvinte, nu lipsite de intenții educative ascunse. Curtea avea în acele momente o înfățișare cu totul aparte. Băbuțele, alungate de furtunoasa intrare în scena a bețivului, se refugiau pe treptele casei mari de lemn din fața imobilului nostru. Copiii se ascundeau pe după copaci, la ferestre se vedeau fețe pe jumătate curioase, pe jumătate speriate, iar în arenă bunica discuta cu Gavrilici îmblânzit. De altfel, el nu era prost, înțelesese de mult, că rolul lui trecea dincolo de beție și de scandal. Se simțea oarecum de neînlocuit pentru echilibrul psihic al curții. Gavrilici devenise un adevărat personaj, un tip, o curiozitate, purtătorul de cuvânt al destinului imprevizibil, schimbător, atât de drag sufletului rus. Și deodată franțuzoica aceea cu privirea liniștită a ochilor ei cenușii, elegantă în ciuda simplității rochiei sale, subțirică și atât de diferită de femeile de vârsta ei, băbuțele pe care el tocmai le alungase de pe stinghia lor. Într-o zi, vrând să-i spună Charlotte, ceva mai mult decât un simplu bună ziua, a tușit ușor în pumnii lui mari și a mormăit. Așa, Charlotte Norbertovna, ești singură de tot aici, în stepa noastră. Datorită acelei replici stângace, puteam deodată să-mi o imaginez, ceea ce nu făcusem niciodată până atunci pe bunica fără noi iarna singură în camera ei. La Moscova sau la Leningrad totul s-ar fi petrecut altfel. Amestecul pestriți de oameni dintr-un oraș mare ar fi șters diferența dintre Charlotte și ceilalți, dar ea nimerise în mica saranza, ideală pentru a trăi zile care semănau una cu alta. Viața ei, de altădată, rămânea intens prezentă, parcă trăită ieri. Așa era saranța, încremenită la marginea stepei într-o adâncă mirare, în fața nemărginirii care începea la porțile ei străzi scotite, prăfoase care urcau într-una pe dealuri, garduri vii, înnecate în verdeața grădinilor, soare, priveliști somnoroase și trecători care când se iveau la capătul unei străzi păreau că înaintează veșnic fără să ajungă vreodată în dreptul tău. Casa bunicii se afla la marginea orașului în locul numit Luminișul din Vest. O astfel de coincidență, Vest-Europa-Franța ne distra grozav. Clădirea aceea cu trei etaje construită prin 1910 trebuia să inaugureze conform planului unui guvernator ambițios un întreg bulevard, purtând amprenta stilului modern. Da, clădirea era o replică îndepărtată a modei de la începutul secolului. Ai fi zis că toate sinuozitățile, reliefurile și curbele acelei arhitecturi și roiseră pornind de la izvorul lor european și atenuate pe jumătate șterse ajunseseră până în străfundurile Rusiei. Iar în vântul înghețat al stepei și roirea aceea încremenise într-o clădire cu stranii ferestruici, ovale, cu lujeri de trandafir decorativi care înconjurau intrările. Planul guvernatorului luminat eșuase. Revoluția din octombrie a curmat toate acele tendințe decadente ale artei burgheze, iar clădirea, o bucată îngustă din bulevardul visat, rămăsese unică în felul ei. De altfel, după nenumărate reparații, nu mai păstra decât umbra stilului său inițial, îndeosebi campania oficială de luptă împotriva supraabundenței arhitecturale, la care în frage de copilărie fusese martori, îi dăduse lovitura fatală. Totul părea supraabundent, muncitorismul seseră lujerii trandafirilor astupaseră ferestruicile și cum întotdeauna se găsesc persoane care țin să facă exces de zel, datorită lor reușesc cu adevărat campaniile, Vecinul de dedesubt se străduise să desprindă de pe zid surplusul arhitectural cel mai flagrant, două chipuri frumoase de bacante care își zâmbeau melancolic de o parte și de alta a balconului bunicii noastre. Ca să reușească, a trebuit să înfăptuiască niște acte de vitejie foarte riscante, cocoțat pe pervazul ferestrei lui, cu o unaltă lungă de oțel în mână. Cele două chipuri, unul după altul, se desprinseseră de pe zid și căzuseră jos, unul dintre ele se sfărâmase în mii de cioburi pe asfalt. Celălalt, urmând o traiectorie diferită, se cufundase în verdeața stufoasă a daliilor, amortizându-și căderea. La venirea nopții l-am recuperat și l-am dus la noi. De atunci, în timpul lungilor noastre ser de vară din balcon, chipul acela de piatră, cu zâmbetul lui obosit și ochii lui galeș, ne privea printre ghivecele cu flori și parcă asculta istorisirile Șarlotei. De cealaltă parte a curții, umbrite de frunzișul teilor și al plopilor, se înălța o casă mare de lemn cu două etaje, înnegrită de timp, cu ferestre mici, întunecate și bănuitoare. Pe asta și pe cele ca ea voia guvernatorul să le înlăture cu limpezimea grațioasă a stilului modern. În clădirea aceea veche de două secole locuiau băbuțele cele mai pitorești, ieșite direct din povești, cu broboadele lor groase, cu fețele livide ca moartea cu mâinile celănoase, aproape vinete, zăcându-le pe genunchi. Când ni se întâmpla să pătrundem în lăcașul acela întunecos, întotdeauna mă înneca mirosul înțepător, greu, dar nu într-o totul neplăcut, care plutea pe coridoarele tixite. Era mirosul vieții de altădată, întunecate și foarte primitive în felul ei de a primi moartea, nașterea, dragostea, durerea. Un fel de atmosferă apăsătoare, dar plină de o stranie vitalitate, oricum singura care se putea potrivi cu locuitorii acelei izbe uriașe. Suflul rusesc. Înăuntru era mirați de numărul și de asimetria ușilor care se deschideau spre încăperi cufundate într-o umbră afumată. Simțeam aproape fizic densitatea carnală a vieților care se amestecau acolo. Gavriliș trăia în pivnița pe care o împărțeau cu el trei familii. Pereastra îngustă a camerei sale se afla aproape de pământ, și cum venea primăvara, era astupată de buruieni. Băbuțele așezate pe banca lor la câțiva metri mai încolo aruncau din când în când priviri neliniștite. Nu a rare ori vedeai printre tulpini la fereastra deschisă fața lată a scandalagiului. Capul lui ieșea parcă din pământ, dar în clipele acelea de contemplație, Gavrilici stătea întotdeauna liniștit. Își dădea capul pe spate ca și cum ar fi vrut să vadă cerul și strălucirea sfințitului printre crengile plopilor. Într-o zi, ajungând până în podul acelei mari izbe negre sub acoperișul încălzit de soare, am împins oblonul greu al luminatorului. În zare, un incendiu înspăimântător încingea stepa, iar fumul avea să eclipseze în curând soarele. În cele din urmă, Revoluția nu izbutise să facă decât o singură schimbare în colțul acela liniști din Saransa. Biserica situată la unul dintre capetele curții s-a pomenit fără cupolă. A fost înlăturată și catapeteasma și în locul ei a fost pus un pătrat mare de mătase albă, ecranul, făcut din perdelele rechiziționate într-unul dintre apartamentele burgheze din clădirea decadentă. Cinematograful Baricada era gata să-și primească primii spectatori. Da, bunica era femeia care putea să vorbească liniștit cu Gavrilici, femeia care ținea piept tuturor campaniilor și care, într-o bună zi, ne-a spus făcând cu ochiul, în timp ce ne vorbea despre cinematograful nostru, biserica aceasta decapitată. Și noi am văzut înălțându-se deasupra clădirii îndesate, al cărei trecut ne era necunoscut, silueta zveltă a unei cupole aurite și a unei cruci. Mai mult decât hainele erau înfățișarea ei. Semnele acelea mărunte erau cele care ne arătau cât era ea de deosebită. Despre franceză o consideram mai degrabă graiul nostru familial. La urma urmei, fiecare familie își are micile ei mani verbale, ticurile ei de limbaj și poreclele care nu trec niciodată dincolo de pragul casei, argoul ei intim. Imaginea bunicii noastre era întrețesută cu aceste ciudățenii anodine, originalitate în ochii unora, extravaganță pentru ceilalți. Până în ziua în care am descoperit că o pietricică acoperită de rugină putea să facă să-i mijească lacrimile printre gene și că franceza, graiul nostru de acasă, Putea prin vraja sunetelor sale să-ți din apele negre și vijelioase un oraș legendar care se trezea încet la viață. Dintr-o doamnă de obscură obârșie nerusească, Charlotte s-a prefăcut în seara aceea într-un sol al Atlantidei, înghițite de timp. 3. Neulisiul Sen era alcătuit din vreo 12 case din bârne, adevărate izbe cu acoperișul din scânduri argintate de intemperiile iernii cu ferestre cu chenare de lemn lucrate frumos, cu garduri vii pe care se uscau rufele. Femeile tinere duceau cu cobilița găleți pline din care cădeau câteva picături în praful de pe ulița mare. Bărbații încărcau saci grei cu grâu într-o căruță. O cireadă se strecura cu o încetineală leneșă către grajd. Auzeam sunetul înnăbușit al tălângilor, cântecul răgușit al unui cocoș. Mirosul plăcut al unui foc de lemne, Mirosul cinei care se apropie plutea în aer, căci bunica ne spusese clar într-o zi vorbind despre orașul ei natal. Och, pe vremea aceea, noi li era doar un sat. O spusese în franceză, dar noi nu cunoșteam decât satele rusești, iar satul în Rusia era neapărat un șir de izbe. Chiar cuvântul Revnia, vine de la derevo, copac, lemn. Confuzia a fost enace în ciuda lămuririlor pe care le aduceau după aceea, istorisirile Charlottei. La numele de Neuilly se ivea numai decât satul cu casele lui de lemn, cu cireada și cocoșul. Iar când în vara următoare Charlotte ne-a povestit pentru prima dată despre un oarecare Marcel Prust, apropo, era văzut jucând tenis la Neuilly, pe bulevardul Binot, Ni l imaginam pe acel dandy cu ochi mari, languroși, bunica ne arătase fotografia lui printre izbe. Realitatea rusă se întrezărea adesea sub patina delicată a vocabulelor noastre franțuzești. Președintele Republicii nu scăpa de ceva stalinist în portretul pe care îl schița imaginația noastră. Nâilii se popula cu colhoznici, iar Parisul care ieșea încet din apă purta în el o emoție foarte rusească. Răgazul trecător de după încă un cataclism istoric, bucuria de a fi pus capăt unui război, de a fi supraviețuit unor represiuni ucigașe. Am rătăcit pe străzile lui încă ude, acoperite de nisip și de mâl. Locuitorii îngrămădeau în fața ușilor mobile și haine care să le usuce, cum fac rușii după o iarnă pe care încep să o creadă veșnică. Și pe urmă, când Parisul a strălucit din nou în prospețimea aerului său primăvăratic, căruia îi ghiceam intuitiv mireasma, un convoi feeric, tras de o locomotivă împodobită cu ghirlande, a încetinit și s-a oprit la porțile orașului în fața pavilionului gării Ranela. Un bărbat tânăr, purtând o simplă tunică militară, a coborât din vagon mergând pe purpura întinsă la picioarele lui. Era însoțit de o femeie foarte tânără și ea în rochie albă, cu un boa din pene struț în jurul gâtului. Un bărbat mai în vârstă, înținută de gală, cu o mustață falnică și cu o frumoasă panglică albastră pe piept, s-a desprins dintr-un grup impresionant adunat sub porticul pavilionului și a pornit în întâmpinarea acelei perechi. Un vânt ușor mângâia orhideele și amarantele care împodobeau coloanele, învolbura egreta de pe pălăria de catifea albă a tinerei femei. Cei doi bărbați și-au strâns mâna, stăpânul Atlantidei ieșite din apă, președintele Felix Ford îl primea pe țarul tuturor rusiilor, Nicolae al doilea și pe soția lui. Perechea imperială înconjurată de elita Republicii a fost cea care ne-a călăuzit prin Paris. Câțiva ani mai târziu aveam să aflăm adevărata cronologie a acelei vizite auguste. Nicolae și Alexandra veniseră nu în primăvara lui 1910 după Potop, ci în octombrie 1896, anume cu mult înainte de renașterea Atlantidei noastre franceze, însă prea puțin ne păsa de logica aceasta reală. Pentru noi conta doar cronologia lungilor istorii siri ale bunicii. Într-o zi, în vremurile lor legendare, Parisul se ivea din apă, soarele strălucea și, în același moment, auzeam strigătul încă îndepărtat al trenului imperial. Acea ordine a evenimentelor ne părea la fel de legitimă ca și apariția lui Prust printre țăranii din Năli. Balconul îngust al Charlottei plutea sub suflarea înmiresmată a câmpiei, la hotarul unui oraș adormit. Rup de lume de către veșnicia tăcută a stepei. Fiecare seară semăna cu o fabuloasă retortă de alchimist, în care se înfăptuia o uimitoare transmutație a trecutului. Elementele acelei magii erau pentru noi la fel de misterioase ca și componentele pietrei filozofale. Charlotte despăturea un ziar vechi, îl apropia de lampa ei cu abajur turcoaz și ne anunța meniul banchetului dat în onoarea suveranilor ruși la sosirea lor la Sherbourg. Supă, supă cremă de creveți Casolete pompadur Păstrăv din luara, Înăbușit cu vin de soterne Fileu de presale Cu mânătărci Prepeliță de podgorie a la luculus Găini îndopate din manscambaser, Înghețată cu vin de lunel Panci a la romen Potârnic și ordolani friți cu trufe pate de ficat de gâscă de nonsi. Salată Sparanghel cu sos muslan. Înghețată, succes, desert. Cum putea moare să descifrăm acele formule cabalistice, potârnici și ortolani? Preperiție de podgorie ala luculus. Bunicanțe legătoare căuta echivalente, evocând alimentele foarte rudimentare ce se găseau încă în magazinele din saranța. Încântați, gustam din acele mâncăruri imaginare, agrementate de răcoarea cețoasă a oceanului. Șerburi, dar trebuia deja să pornim din nou pe urmele țarului, ca și el pătrunzând în palatul Elize, ne-am fâstăcit la vederea tuturor acelor haine negre, care au încremenit la apropierea lui. Gândiți-vă puțin, mai mult de 200 de senatori și de 300 de deputați, care, conform cronologiei noastre, doar cu câteva zile în urmă se duceau cu toții cu barca la sesiune. Vocea bunicii, mereu liniștită și puțin visătoare, se colora în clipa aceea cu o ușoară vibrație dramatică. Înțelegeți, s-au pomenit față în față. Uitați-vă la fotografia aceasta. Păcat că ziarul a stat împăturit atâta timp. Da, țarul, monarhul absolut și reprezentanții poporului francez, reprezentanții democrației. Înțelesul adânc al acelei confruntări ne scăpa, dar deslușeam acum printre cele 500 de priviri țintite asupra țarului pe acelea care, fără a fi răuvoitoare, refuzau entuziasmul general și care, mai ales din cauza acelei misterioase democrații, puteau să-și o permită. Această nepăsare ne consterna. Scrutam șirurile de haine negre pentru a-i descoperi pe posibili zurbagii. Președintele ar fi trebuit să-i identifice, să-i dea afară îmbrâncindu-i de pe peronul Eliseului. În seara următoare, lampa bunicii s-a aprins din nou pe balcon. Am văzut în mâinile ei câteva pagini din ziarele pe care tocmai le scosese din cufărul siberian. Ne-a vorbit, balconul s-a desprins încet de zid și a plutit cufundându-se în umbra anumiresmată a stepei. Nicolae era așezat la masa de onoare împodobită cu minunate ghirlande de mediola. Auzea când o replică grațioasă a doamnei For, așezată în dreapta lui, când vocea catifelată de baritona președintelui, care îi se adresa împărătesei. Scripirile cristalului și scânteerea argintului masiv îi uimeau pe oaspeți La desert, președintele s-a sculat în picioare și a ridicat paharul și a declarat Prezența majestății voastre printre noi a pecetluit în aclamațiile unui popor întreg Legăturile care unesc cele două țări Într-o armonioasă activitate și într-o încredere reciprocă în destinele lor Alianța dintre un puternic imperiu și o republică laborioasă Consolidată printr-o fidelitate încercată ca reprezentant al întregii națiuni, reînnoiesc în fața majestății voastre pentru măreția domniei voastre, pentru fericirea majestății sale împărăteasa, ridic paharul în onoarea majestății sale împăratul Nicolae și a majestății sale Alexandra Feodorovna. Orchestra gărzii republicane a intonat imnul rusesc, iar seara marele spectacol de gală de la operă a fost apoteoza. Precedată de doi purtători de torțe, rechea imperială au urcat scara, parcă înainta printr-o cascadă vie, rotunjimile albe ale umerilor femeilor, florile deschise de pe corsaje, strălucirea parfumată a coafurilor, scânteerea bijuteriilor de pe decolteuri, toate acestea pe fundalul uniformelor și al fracurilor. Puternicul strigă, trăiască împăratul, înnălța prin ecourile lui tavanul majestuos, contopindul cu cerul. Când, la sfârșitul spectacolului, orchestra a atacat la Marseillez, țarul s-a întors spre președinte și a întins mâna. Bunica a stins lampa și am petrecut câteva clipe în întuneric, cât să lase să zboare toate musculițele care își căutau o moarte luminoasă sub abajur. Puțin câte puțin, ochii noștri au reînceput să vadă. Stelele și-au alcătuit din nou constelațiile, Calea Lactee s-a îmbibat cu fosfor, iar într-un colț al balconului nostru, Printre tulpinile încălcite de măzăriche, bacanta de tronată ne trimitea zâmbetul ei de piatră. Charlotte s-a oprit în prag și a suspinat ușor. Știți, de fapt, la Marseiez era un marș militar, nimic mai mult, cam ca și cântecele Revoluției Ruse. Sângele nu înfricoșa pe nimeni pe vremea aceea. A intrat în încăpere și de acolo am auzit venind versetele pe care le recita în șoaptă, ca pe o ciudată litanie a trecutului. Stindardul sângerat e înălțat, un sânge impurs s-a dat pe brazdele noastre. Am așteptat ca ecoul acelor cuvinte să se stingă în întuneric, apoi într-un singur glas am exclamat, dar Nicolae, dar țarul, el știa despre ce era vorba în cântec. Franța, Atlantida, se înfățișa ca o gamă sonoră colorată, înmiresmată. În funcție de călăuzele noastre, descopeream diferite tonuri care alcătuiau acea misterioasă esență franzuzească. Palatul Elisea apărea în toată strălucirea lustrelor și a oglinzilor sale. Opera ne uluia cu goliciunea umerilor femeilor. Ne îmbăta cu parfumul răspândit de splendidele coafuri. Notre-Dame a însemnat pentru noi o senzație de piatră rece, sub un cer învolburat. Da, aproape că pipăiam zidurile acelea zgrunțuroase, poroase, o stâncă uriașă modelată parcă de o ingenioasă eroziune a veacurilor. Aceste fațete sensibile trasau contururile vage ale universului franțuzesc. Continentul ivid din apă se umplea de lucruri și de ființe. sa, îngenunchea pe un enigmatic priidiu, care nu evoca pentru noi nicio realitate cunoscută. Este un fel de scaun cu picioarele tăiate," explica Charlotte, și imaginea mobilei mutilate ne lăsa perplexi, Ca și Nicolae ne-am stăpânit dorința de a pipăi mantaua de purpură cu fireturi de aur," care slujise lui Napoleon în ziua încoronării. Aveam nevoie de pipăitul acela profanator. Universul în gestație era încă lipsit de materialitate. În Saint-Chapelle, un pergament zgrunțuros a fost cel care a trezit dorința aceea. Charlotte ne-a destăinuit că literele alungite scrise cu mâna pusese trasate în urmă cu o mie de ani de către o regină a Franței, care era totodată o rusoaică. Ana Iaroslavna, soția lui Henric I. Dar cel mai exaltant era că Atlantida se înalța sub ochii noștri. Nicolae apuca mistria de aur și împrăștia mortarul pe un bloc mare de granit, prima piatră a podului Alexandru al III-lea, și îi întindea mistria lui Felix For, iar rândul dumneavoastră, domnule președinte. Iar vântul slobod, care vălurea apele senei, ducea cu el cuvintele pe care le rostea energic ministrul comerțului luptându-se cu fulfăitul drapelelor. Sire, Franța a vrut să dedice memoriei Augustului vostru tată unul dintre marile monumente ale capitalei sale. În numele Guvernului Republicii, o rog pe Majestatea Voastră Imperială să binevoiască să consacre acest omagiu, pecetluind împreună cu președintele Republicii prima piatră a podului Alexandru al III-lea, care va lega Parisul de expoziția din 1900 și să acorde astfel măreței opere de civilizație și de pace pe care o inaugurăm în alta aprobare a majestății voastre și grațiosul patronaj al împărătesei. Abia a apucat președintele să aplice două lovituri simbolice pe blocul de granit că s-a produs un incident incredibil. Un individ care nu aparținea nici suite imperiale, nici notabililor francezi, s-a proțăpit în fața perechii imperiale. L-a tutuit pe țar și cu o iscusință foarte mondenă, I-a sărutat mâna țarinei. În mărmuriți de atâta dezinvoltură ne-am ținut respirația. Puțin câte puțin scena s-a precizat. Cuvintele intrusului, învingând depărtarea trecutului și lacunele francezei noastre, și-au regăsit claritatea. Febril le capta Mecoul. Ilustre împărate, fiu lui Alexandru al III-lea, ofranță în sărbătoare la a venire, prin voce amte te salută nazeilor grăire, căci doar poetul poate ai tutui pe regi. Am scos un oftat de ușurare. Fanfaronul insolent nu era altul decât poetul al cărui nume nil dezvăluia Charlotte, Oze Maria de Heredia. Doar dumneavoastră, doamnă, puteați alătura de el, acestei sărbători să-i dați suprema frumusețe. O, majestatea voastră, permiteți-mi să salut, a grației dumneavoastră divină blândețe. Cadența strofelor ne-a amețit, rezonanța rimelor, celebra în urechile noastre extraordinare în... Simțeam că numai artificiile acelea verbale puteau să exprime exotismul Atlantidei noastre franceze.